Efter striden skulle officerarna med anledning av de döda ärinra om att allt bara var Guds vilja. Därmed kunde man förvänta sig att truppen skulle bete sig tappert och villigt i nästa strid. Fältpräster som västerman hade en viktig roll att spela i disciplineringen av krigsmännen och i uppbyggandet av deras vilja att slåss. De var andens och köttets poliser. Kyrkotukten bland annat i form av denna arla gudstjänst, var ett led i upprätthållandet av disciplinen. Soldaterna bad till den högste att han skulle lära dem att vara trogna överheten och att flitigt uträtta evad mig av mina officerare ut i deras namn befalt varder. Kyrkans tjänare hade också en roll att spela i striden. De följde i regel med ut på slagfälten för att uppmuntra och vaka över sin flock. Det fanns många exempel på präster som stupat i slag. Till exempel när de försökt få vikande soldater att vända åter in i elden. Arméns hårda kyrkotukt blir än mer begriplig om vi inser att alla dessa människor var fast övertygade om att Gud hade ett stort inflytande på krigslyckan. I ett reglement för infanteriet sades det klart och rent att så som all välsignelse kommer utav den allra högste guden... Så bör det stora och heliga namn troligen dyrkas. Det gällde att hålla sig väl med den högste. De flesta i hären var nog fast övertygade om att Gud verkligen stod på deras sida. Och detta ansågs bevisat genom den långa rad segrar svenskarna njutit sedan kriget brutit ut för drygt nio år sedan. Den som hade det rätta sinnet kunde se att Guds välsignelse av de svenska vapnen inte bara var ett slött hejande från någon celest åskådarplats. Tvärtom, många segrar på slagfälten under de lidna åren ansågs bero på direkta ingripanden från Gud. När man gått i land på Själland hade det upprörda havet lagt sig för kungens blick. I Narva sände Gud ett snöglopp som dolde det egna anfallet i precis rätt ögonblick. Hela den vågade dynaövergången hade gynnats av helig tur. Under slaget vid Saladen hade högre krafter fått de ryska kanonerna att skjuta helt galet. Vid Fraustadt var det återigen snö som mycket påpassligt legat fienden i ögonen och som försvann som genom ett trollslag när de svenska bataljonerna brutit in. Även vid segrarna vid Pyajoki och Varta ansågs den högste ha haft ett finger med i spelet. Att tänka på detta vis och mana fram det gudomliga ur det som var svårt att förklara eller tädde sig slumpmässigt var helt naturligt för den förindustriella människan. Dessa idéer underblåstes även aktivt av den högsta ledningen. Och från predikstolar och vid fältgudstjänster lät män som västerman basunera ut att svenskarna hade guds stöd och att de var hans utvalda folk och redskap. Det var inte heller bara ett spel för gallerierna. Även kungen var fast övertygad om att det var sant. Liksom Israels barn var de svenska krigarna satta på jorden till att bestraffa avfällningar och syndare. De som skulle piskas upp var de slämma och ogudaktiga förstar som inlett krig utan rättfärdig orsak. Bevis för denna utvaldhet kunde också ordnas genom kabbalistiska trollerier med ord. En präst bevisade för sin skvadron att svenskarna var denna tidens israeliter genom att vända på namnet Assur parentes, Israels fiende Assyrien slutparentesen och få fram rusa. Så kläddes de svenska knäktarna i en kristlig rustning som inte bara skulle få dem att slåss mer villigt och med större tillförsikt utan också göra dem till hårda soldater. Den lutheranska ortodoxi som lagt sin gammaltestamentliga tvångströja över Sverige förde fram tankar och idéer som man inte var sen att hamra in i soldaterna. Straff och hämnd var starka ledmotiv i förkunnelsen. Och över de knäböjande bataljonerna smattrade budskapet att all skonsamhet måste helt visst undvikas om Guds ord påbjöd vedergällning. Männen i armén tubbades att bränna och dräpa i den allra högstes namn. Israeliternas groteska blodbad i gamla testamentet brukades som en ursäkt för de egna härjningarna. Att tesen om Guds stöd av de svenska byggde på ett enkelt cirkelbevis var både dess största styrka och största svaghet. Detta bevis var övertygande i sin enkelhet. Att man hade Gud på sin sida bevisades av att man segrade på slagfälten. Något man antog inte kunde ske utan dennes bifall. Frågan var bara vad som skulle hända om man en vacker dag förlorade ett stort slag. Allt skulle då hotat falla samman. Man skulle finna sig biten i rumpan av den egna propagandan. Gud skulle ögonskenligen visa att han låtit sitt mandat övergå till deras fiende. En fruktansvärd tanke. Det fanns de som denna varma sommar tyckte sig se tecken på att allt inte var som det skulle vara. Bakom sådant som vinterns onaturliga kyla och oturliga tö ville man se mer än bara några meteorologiska nycklar. Man anade ett gudstraff över Sverige och svenskarna. Var det möjligen så att Gud nu i juni 1709 tagit sin hand ifrån sitt utvalda folk.